mandamano makubwa kuwahi kufanywa dhidi ya serikali Belarus katika kipindi cha miezi sita yalichochewa kupitia mtandao wa internet. Ifuatayo ni ripoti inaosoma hapa na iraisa. Harakati za maandamano huko Belarus hazina kiongozi wala anwani, zinategemea mtanda wa internet. Na imefanya serikali ya nchi hiyo sehemu ya jamhuri ya Kisovieti kuchukua hatua kali. Hapo jumatano usiku, polisi waliwasaka watu miya nesitini kutoka barbarani za migi mikuu mchini humo. Kosa lao, lilikuwa ni kupiga makofi, walipokuwa wanatembea nchiani. Wengi wao waliachiliwa jana, bari ya kulipa faini. Yapo takriban 20 baina yao wanakabiliwa na mashitaka ya kufanya vitendo vya uhuni. Polisi pia wali wachia waandishi habari 16 hamba wali sakwa na kuingizo kwenye magari ya polisi katika msako huo wa barbarani. Sweden ilile lama kwamba polisi wali afisa wa ubalozi wao ambaye alikuwa kishuhudia maandamano hayo huko Minsk. Maelfu ya watu wali kusanyika kufanya maandamano. Hiyo mara ya tatu kurasa za mitandao ya internet kuataka wapinzani wa serikali kufanya matembezi ya maandamano jumatano usiku. Hulitokea mkusanyika mkubwa wa watu kuwahi kutokea tangu mandamano kuanza mwezi disemba baada uchaguzo wa rais kuseme kuwa uligubi kwa na udanganyifu. Anatol Anatole Lebedko, mwanyikitu achama cha United Citizenship Party, alisema mandamano hayo ya lifanikiwa kwa asilimia. Alisema kawaida polisi wa siotambulika kirahisi wanaojulikana kama KGB huko Belarus huakamata wandalizi wa mandamano kabla mandamano kufanyika. Lakini sasa hakuna viongozi wa kuwakamata. Wito wakufanya mandamano hutoka kwa watu wasiojulikana hutolewa hutulewa kwenye mitandao kama vile Facebook na mitandao mingine ya internet. Alexander Lukashenko raiswa Belarus kwa miaka kumuna saba sasa Alitishia ijumaa ilopita kufunga kile alichokiita taka hizo kia shiria mtandao wa internet. Takriba nusu ya watu wa Belarus wanatumia mtandao kiuangu ambacho kinaendelea kuongezeka kwenye mijimi kubwa ambapo takriba na aslimia sabini ya watu wanaishi. Mafisa usalama tayari wamefunga kurasa katha za mtandao za upinzani. Na wiki hii wali wahojumamia watumizi wa mtandao wa Facebook. Belarus inashirekea huru wake hapo julai tare tatu.